Ez, ba, hori, dena fartxa bortxaba da, azken nantze, hau, baina e, hori, ez da, lardearen gaiaz, oi? Jaipareki den inguruko puntu guztia, bertan, ba, gondaiteken jaien inguruko erazosik existen prebentzio planteamenduak eta denak kendu duin dute. Eta, bueno, nik, e, bat zuzenan batzordeietako batean esanien bezala, oza, ni beraien diskurtsoa, respetua, tolerantzia eta horrekin jarraitzeko asmoa aldi madute, ba, niri etzai balio, eta jende askori ere ez... Hogeita ean oraindik ere urtero kale horretan intxultuak eta eta erasoak eta dauden bitartean ez dago ez tolerantziarik ez errespeturik ez normalizaziorik badaramate ja 18 urte zerbait egiteko premia edo izango luketela eta ausardia piska deskatu nien ez ba honen gainean konponbi daten aldeko jarrera bat edukitzeko baina ba jarri duten hori ez da Ez dañolas ere aurrera pausak emateko e, proposamen bat, hiru parrafoko puntutxo onekin alardaren inguruan, egia da lehengoaldia dela CEO ze zer aipatzen dutena. Hori definizio huts bat da, bai badakigu supremonen hori dagoela, Ia, bueno, hori ez hartzen ere beraien jarrera guztiz ba gerian utzi dute, ba, hori ba besten dutela. Eta bueno, ba, hori da beraien jarrera.